قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khayral hadithi haji Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin dhanan ikhwanibiddin a'azzakum Allah pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang al-qidah ahlus sunnah wal jamaah Mengimani tentang sirat Yang Allah pancangkan di atas neraka Dan seluruh manusia akan melewatinya Sesuai dengan kadar keimanannya Ada yang melewatinya dengan secepat kilat Ada yang melewatinya seperti angin dan ada yang melewatinya seperti kuda yang gagah Ada pula yang melewatinya dalam keadaan merangkak Dan ada yang tersungkur dalam api neraka Dan masing-masing mereka Akan diiringi cahaya Yang juga sekadar amalannya Sesuai dengan amalan salihnya Dan itu yang Allah katakan dalam ayatnya Yoma tera kaum minin wal mu'minat yasa nurohum بين ايديهم وب ايمانهم. Hari ketika engkau lihat orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, berupaya dan berjalan. Cahaya mereka ada di depan mereka dan di kanan mereka. Bushrokum liyom. Kabar gembira bagi kalian jannatin tajri min tahtihal anhar surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha kekal di dalamnya dzalika huwal fawzul adzim itulah kemenangan yang besar yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladina amanu Umburuna naqtabis min nurikum dan juga nanti akan kau lihat orang-orang munafik. Laki-laki maupun perempuan. Akan berkata kepada orang yang beriman. Unzuruna, tunggu kami. Naktabis min nurikum. Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Jangan terburu-buru. Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian. Qilarji'u. Warakum faltamisu nuram. Maka dijawab oleh orang-orang beriman, Irji'u wara'akum. kembalilah kalian ke tempat semula. Cari cahaya kalian. Kalau fadzurib baynahum bissurilah hubabun baatinuhu fihi rahmah, wabahiruhu min kibalihi aladab. Maka kemudian dipisahkan antara orang beriman dengan orang munafik tadi dengan sur, dengan satu pemisah yang batinnya penuh rahmat tetapi dohirnya di baliknya adalah azab. Jadi di pihak kaum muslimin, kaum mukminin dia rahmat. Tapi sur yang sama, pagar yang sama tadi, di balik yang sana kepada munafik adalah azab. Akhwani fi dina Ini yang sudah kita bacakan kemarin. Maka berkata Syekh Rabiha dan Nur Al-Ladhi yuatahu huwa al-Nur al-Ladhi yuattohu عند عبورهم الصلاة. Cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya yang diberikan pada orang-orang yang beriman ketika mereka melewati solat. Minhum manuruhumit al-Jibah. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, terang beneran. Kamafibadil akhadi, sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa haji. Wa minhum man nakhlah. Dan di kalangan mereka ada yang cahayanya seperti pohon kurma. Wa minhum man rajulil qa'im. Ada pula yang cahayanya seukuran orang berdiri. Wa minhum 'ala ibhamaihi. Dan di antara mereka ada yang cahayanya hanya di ujung jarinya saja yudfa taratan ukhra wa yudhi'u taratan wa yudfa taratan ukhra kadang menyala kadang padam kadang menyala kadang padam ketika menyala mereka berjalan ketika padam mereka berhenti karena ketakutan khawatir terjerumus ke dalam neraka ini ikhwanin fi dinu 'azza orang yang sangat lemah imannya fa na'udzu billahi min at-taqsir wal 'ajz wal kasal Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penyakit yang bernama taqsir. Wal-ajaz wal-kasar. Taqsir itu kekurangan-kekurangan dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Rasulnya. Al-ajaz adalah kelemahan-kelemahan. Wal-kasar adalah kemalasan-kemalasan. Alladhi huwa ma'al ahlihi ma'al asafis syajid. Karena itu adalah perkara yang akan merugikan pelakunya nanti yawm al-qiyamah Ma'al asyafis syajid Sungguh sangat disayangkan Wafi surat al-tahri Juga dalam surat al-tahri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun sidadun la yaasunallah ma amrahum wa yaf'alunama yu'marun wahai orang-orang yang beriman jagalah diri-diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu Padanya ada malaikat-malaikat penjaga neraka yang giladun syidat. Yang sangat bengis, sadis. Layak sunallah. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintah. Ya ayuhal ladhina kafaru, la ta'atadirul yaud. Setelah memanggil orang yang beriman, Allah panggil orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, la taatidirul yom. Jangan cari-cari udur hari ini. Jangan cari-cari alasan hari ini. Innama tu dzau nama kun tuntak Hari ini kalian dibalas sesuai dengan amalan-amalan kalian. Ya yuhaladzina amanu. Kembali memanggil orang yang beriman. Wahai orang beriman. tubu ilallah. Tawbatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum an yukafir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah, Rabb kalian akan menghapuskan dari kalian sayyiat kalian. Kejelekan-kejelekan kalian. Wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Dan disayangkan akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga-surga yang di, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yawma la yukhzil lahun nebiya, walladina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan rendahkan para nabinya. Dan juga enggak akan Allah hinakan para pengikutnya. Nuruhum yas'a. Baina idihim, cahaya mereka akan berjalan mengiringi mereka di depan mereka dan di kanan mereka. Yaquluna, mereka akan berkata, Rabbana atmim lana nurana, waghfir lana, wahai Rabb kami sempurnakanlah cahaya-cahaya kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in Qadir, semuanya engkau di atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma salli alaihi wasallam. Yang menjadi saksi bukti dari pembahasan kita kalimat terakhirnya. Nuhum Yesaa, bayna Aidhih bua bi Cahaya mereka selalu mengiringi mereka berjalan bersama mereka di depan mereka di kanan mereka. Dan orang-orang beriman akan berdoa. A'urabana atmi melana nurana, wahai Rob kami sempurnakan untuk kami cahaya-cahaya kami. Fahadhih al-Ayat, kluha terduru حول al-Sirat. Ayat-ayat ini semuanya berkait dengan Sirat Taji yang sedang kita bahas, yaitu yang dipancangkan di atas neraka. Haulamururil Mukminin al-Sirat dan berbicara berkait dengan lewatnya orang beriman, berjalannya orang beriman di atas Sirat tersebut. Wahai yang diberi malaikat, dan apa yang Allah berikan pada mereka dari cahaya. Wa kaifah yu'amilulillahusubhanahuwataala al munafiqin dan juga membicarakan tentang apa yang Allah akan perlakukan mereka para munafiqin. Mereka dohirnya seperti orang yang beriman, ternyata hatinya penuh kekufuran. Maka mereka ketika berjalan di atas surat mereka tidak memiliki cahaya. Dan mereka akan berkata memanggil orang yang beriman um Tunggu kami Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian Orang beriman tidak mementingkan mereka Karena memang saat itu Di akhirat Nafsi-nafsi Masing-masing mengurusi dirinya sendiri Bahkan jangankan orang lain Keluarganya sendiri mereka tidak akan urusi Seorang bapak tidak akan urusi istrinya atau anaknya Seorang anak tidak akan mengurusi orang tuanya. Ya mayaqirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abeehi wa saahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yawma'idhin sya'dun yughni hari di mana seseorang lari dari keluarganya, lari dari istrinya dan anaknya, lari dari saudaranya. Mengapa? Karena pada hari itu masing-masing mereka memiliki sya'nun yughnihi min كل شيء ada urusan yang mereka pikirkan yang menguasai dirinya tidak memikirkan yang lain syanun yughnihi sesuatu urusan yang membuat mereka sibuk yaitu keselamatan dirinya sendiri nafsi nafsi diriku diriku echo ibdin a'azakumullah almunafiqun كانوا يستهزئون بالمؤمنين para munafik dulu di dunia Yastahzio Nabil Mukminin, mereka memperolok-olokkan orang beriman, mentertawakan ahli sunnah, mentertawakan orang yang mengamalkan ayat dan hadis, mentertawakan mereka mereka yang berpegang kokoh dengan aqidah tauhid, justru diterleker oleh para munafiq. Balkan Yastahzio Nabillahi, bahkan mereka memperolok-olokkan Allah, memperolokkan Nabi-Nya, memperolok-olokkan ayat-ayatnya. Maka alasan mereka Apapun tidak bisa diterima Alasan apapun yang mereka Ucapkan tidak diterima oleh Allah La ta'tazirul yaum La ta'tazir Jangan cari-cari udhur hari ini Innamatujzawna Makuntum ta'malun Kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian Abillahi Wa ayatihi Wa rasulihi Kuntum tas La ta'tadiru qad kafartum ba'da dalam ayat lain Allah katakan dengan kalimat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan, ayat dengan nabinya kalian memperolok-olok mentertawakan menjadikan bahan olok-olok bahan tertawaan jangan cari-cari udzur kalian telah kufur setelah iman kalian Akhoni fi dinil azam ayat ini juga menyatakan la ta'tadiru ayat yang itu juga menyatakan la ta'tadiru karena memang ini adalah waktu yang tidak bisa diterima udzur apapun Akhoni fi dinil azam wa lakum muslimin rahiman yuwa Kisahnya adalah ketika para munafik atau seorang munafik mencerca Rasulullah dan para sahabat muhajirin Sambil berkata Umur Qurra Unaha, ula. lihatlah para pembaca-pembaca Quran kita Arrobu Butunan Wa Ajabanuna Indal Lekaw. Lihatlah mereka para pembaca-pembaca Quran kita paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang. Dibantah oleh seorang sahabat. Kamala Allah, walakin nak kamu Tidak demi Allah, tapi engkau memang munafik. Aku akan laporkan pada Rasulullah Sallam. Dia pergi kepada Rasulullah SAW melaporkannya. Ya Rasulullah, ada orang yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Orang tadi ketakutan mengejar sahabat yang pertama tadi. Sampai kemudian melihat Rasulullah SAW dalam keadaan di atas untanya. Orang tadi menyatakan, Ya Rasulullah kami tadi enggak serius. Kami cuma main-main. Kami cuma bersedagurau. Ya Rasulullah, Rasulullah tidak menengok. Dan untanya tetap berjalan. Orang tadi sampai memegang ekor unta tadi tersandung-sandung batu sambil menyatakan ya Rasulullah aku cuma main-main aku tidak serius aku hanya berolok-olok maka dijawab oleh Rasulullah dengan ayat yang turun ketika itu juga Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tesda'ziun apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya engkau memperolok-olok membuat bahan tertawaan لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم jangan cari-cari udzur kalian telah kufur setelah iman kalian tahonni bi ridina azu billahi innumunafiqin di dunia memperolok-olok kaum muslimin memperolok-olok kaum mukminin memperolok-olok para sahabat bahkan memperolok-olok rasulullah bahkan memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan tertawaan nanti Allah begini nanti rasul begini nanti akan ketemu Musa dan Isa ya Muhammad bagaimana kamu ila akhir dibikin kayak dongeng kayak cerita ay umatmu wahai Isa kenapa mengaguk kami kata Isa umatmu yang mengaguk kami dibikin cerita-cerita fiksi cerita fiktif astagfirullah astagfirullah apakah ada iman di hati kalian berani memperolok-olokkan Allah dan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam maka nanti di hari orang kiamat orang-orang sejenis ini akan dikatakan la ta'jidu jangan cari-cari udzur Indahum makar, mereka punya makar. Falaillahu yang kurubihim, tapi Allah juga punya rencana yang lebih baik yang pasti terjadi. Ala kadri amalihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Karena indahum makrun, Allah makarbihim. Karena mereka punya makar, Allah pun memiliki makar. Tetapi makar mereka makar jahat sedangkan makar Allah adalah rencana yang pasti terjadi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin mereka punya rencana Allah pun punya rencana dan Allah adalah yang sebaik-baik memiliki rencana dan rencananya pasti terjadi ikhwan ya ibnina wa qum muslimin rahimani wa rahimakumullah shajja'hum wa a'tahumun nur wa mashaw ma'al muslimina masyaallah apa di antara makar Allah Allah bikin para munafik pertama seperti bersama muslimin ya, ya. Berjalan sama-sama memiliki cahaya tapi kecil sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah padamkan. Mau apa? Allah terolok-olok mereka. Allah hinakan mereka. Allah bikin bingung mereka ketika itu. Mereka bingung dan memanggil-manggil orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, unduruna, nafismin nurikum, tunggu kami, tunggu kami, kami memanfaatkan cahaya kalian. Ternyata duriba bisurin. Ternyata Allah pasang satu pemisah. Mengapa? Karena mereka munafiqin, aslinya bukan mukminin. Mukminin bukan munafiqin, aslinya kalian itu bukan bersama mereka. Maka Allah pisahkan dengan cara tersebut. Wa makaru wa makar Allah. Dulu di dunia, mereka memperolok-olokkan orang beriman. Dan sekarang di akhirat, orang beriman yang mentertawakan mereka. Cari sendiri di belakang. Balik ke sana, cari cahaya kalian. Kembalilah kalian. Cari cahaya kalian sendiri. Enggak dibantu, enggak didukung oleh mereka. Ini balasan yang setimpal. Di dunia mereka memperolok-olokkan kaum mukminin, di akhirat orang beriman yang melecehkan mereka. Tuma'at fa'alihi menur di tengah perjalanan dipadamkan oleh Allah cahayanya. Wa kana masyuruh menar maka tidak lain tempat mereka ada dalam neraka. Wa qarar dari itu sejelek-jelek tempat kembali. Inal munafikina, fiderkil asfaliminan nahl. Asunya para munafik di kerak yang paling bawah dalam neraka. Walantaji dalam no surah dan mereka tidak akan mendapati penolong sama sekali. Hada majat bihil ayat walahadis haul as surat. Inilah apa yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang as surat. Aqidah berikutnya yang disebutkan oleh imam. Abu Zurrah al-Razi dan Abu Hatim al-Razi yang dijuluki dengan al-Razian dua Imam al-Razi adalah mizan. Ahlu Sunnah wal Jamaah beriman dengan adanya timbangan Yawm Al Qiyamah. Qala atau Qala rahimahu mala. Semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya berkata, wal mizanul mizanu lahu kifatan yuzanu fihi a'manul 'ibad hasanaha wa sayyi'aha haqqan dan mizan timbangan-timbangan yang memiliki dua tangan timbangan kifah dengan kifah yang ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba yang baiknya maupun yang jeleknya itu adalah haqqan kalimat haqq adalah khabarnya ya, arabnya dia sebagai khabar Wal mizanul ladzihu kifatan yuzanu fi a'malul ibadi hafnahu sayyihha haqqan timbangan yang memiliki dua kifah yang ditimbang dengannya amal perbuatan para hamba yang baik dan yang buruknya itu adalah hak <coughs> yani, <coughs> maksudnya bot timbangan tadi haqq Iqtid بعد الصراط يعني setelah cerat akan datang nizan والوزن يوم ما إذن الحقوق dan wazn, timbangan. hari itu adalah حق فمن تقولات موازينه فأولى siapa yang berat timbangannya, iaitu yani timbangan amal baiknya maka mereka orang-orang lah yang mendapatkan falah, mendapatkan kebahagiaan. وَمَنْخَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَضْلِمُونَ. Adapun yang ringan timbangan amalan baiknya, mereka lah orang-orang yang rugi, merugikan diri mereka sendiri, karena mereka dulu di dunia terhadap ayat-ayat kami mereka zalim. Atau ayat lain, Allah katakan walwaznu yomaitinil hak. Al-Azal wal-Qas, bawa timbangan hari itu adalah kebenaran, pasti terjadi. Faman Takulat Mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan falah. Nafsu Allah Taala aya Jalalaminulhu. Kita berharap semoga kita termasuk golongan mereka. Adapun mereka yang ringan tinggal timbangan amalan baiknya, berarti mereka merugikan diri mereka sendiri. Karena mereka dulu di dunia mendzalimi ayat-ayat kami ayy bi sababi dzulmihim wa karena mereka zalim karena amalan mereka busuk karena sikap mereka jelek maka timbangan amal baiknya ringan fa udkhilun nar wa maka mereka dimasukkan dalam neraka dan itu sejelek-jelek tempat kembali Kalau allah tabaraka wa ta'ala juga Allah menyatakan dalam ayat lainnya wa nadzaul mawazin alqisth liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa Kata Allah, kami akan letakkan nadzaul mawazin. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Liau mil kiamah untuk hari kiamah. Fala tudlamun asun maka seorang jiwa pun, sesosok jiwa pun, enggak akan ada yang didolimi sedikit pun. Akan diperlakukan secara adil. Wa'inkanamit ala habbatin min kardal walaupun sekecil biji khardal. sekecil atom pun, sekecil biji apapun yang paling kecil, biji kersen atau yang sejenisnya pokoknya lebih kecil lagi. Niscaya kata Allah, ataina biha, kami akan datangkan ini amalanmu. Kamu sendiri mungkin lupa. Tetapi diingat kerana Allah, bukankah ini amalanmu dan saat itu akan dijadikan oleh Allah ingat, itu adalah amalanmu. Wa kafa bina dan cukuplah kami kata Allah yang akan menghitung. Ghon ya pada azh wa jagankan seumur hidup sehari saja dari pagi sampai malam ketika kita berbaring di tempat tidur kita hitung hari ini saya beramal apa saja yang baik dan apa yang jelek dan ketika sudah tahu betapa sedikitnya yang baik pikirkan apakah kebaikan yang kita kerjakan ikhlas untuk siapa waktu itu kita kerjakan karena gengsi, karena malu karena dilihat bulan, karena dilihat alan al atau karena apa Nih, saya kita akan melihat saat itu. Betapa kurangnya syukur kita kepada Allah. Wa itu pun beberapa orang tidak sanggup lupa. Kalimat yang diucapkan di mulut apa saja. Berapa kalimat kita berbicara satu hari. Dan apa itu kalimat yang baik atau kalimat yang buruk. Padahal satu kalimat bisa menyungkurkan seseorang ke dalam neraka jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Innal abda la yatakallam bi kalimat yahwi fi nari jahannam 70 kharifa aw kama qala sallallahu alayhi wa innal abda la yatakallam bi la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak tahu kedudukan kalimat ini di mana. Dan tidak tahu pula seberapa. Dia anggap enteng begitu saja. Menganggapnya tidak ada apa-apanya. Ternyata kalimat tadi menyungkurkan dia dalam neraka jahannam. Berapa kalimat kita yang ketika mendapatkan rezeki tetapi tidak memuji Allah memuji yang lain. Ini karena sikulan, ini karena sikalan. Berapa banyak kalimat yang kamu ucapkan menyakiti hati orang lain. Menyinggung perasaan si fulan. Kamu enteng mengucapkannya. Kemudian pergi begitu saja. Orangnya tidak bisa tidur sakit. Apa tidak pernah dipikirkan itu? Ikhwanifidina <Syikun> azokumullah. Kalau saja pernah memikirkannya. Mungkin dia akan meminta ampun di malam hari. Akan menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Kalimat apa yang saya ucapkan tadi siap. Dan besok dia akan mencari aina fulan. Saya mohon maaf. Apa yang saya ucapkan kemarin. Kalau sadar, kalau ingat. <tip> masalahnya adalah layar lahadalan. Tidak menganggap ada apa-apanya. Menganggap remeh, menganggap kecil, menganggap tidak penting. Ternyata orang yang tersakiti sampai malam tidak bisa tidur, sampai paginya. Eh, Ikhuni binti na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. <tip> In kana namitha'la habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin walaupun sebiji khardal kami akan datangkan pada hari ini kesalahanmu ini dosamu ini kata-katamu yang menyakiti orang lain ini kata-katamu yang engkau ucapkan dengan remeh begitu saja ternyata azim ternyata besar wa mawazin alqisla yawm alqiyamah falatudhlama nafsun shay'an ila akhir alaya Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa taala tidak membulimi hamba. Wa ma ana bidualamil lil abid. Tidaklah aku kata Allah akan berbuat bulim pada hamba-hambaku. Lalu dalam surah Shai'ah ayat ini menyatakan ditimbang agar tidak sama sekali terjadi keboliman. Ditimbang oleh Allah taala. Maka sifat Allah yang maha adil. Allah takdirkan, Allah ciptakan timbangan. Untuk menimbang amalan-amalan. Jangan-jangan berpikir timbangan seperti yang kita lihat di dunia. Bagaimana mungkin menimbang sebuah amalan. Yang amalan itu, barakallahu fikum, abstrak. Bagaimana menimbangnya? Allah maha kuasa, Allah maha bisa. Sebagian manusia, bahkan mengaku muslimin, menolak berita ini. Tidak mungkin. Yang namanya amalan bukan benda yang bisa ditimbang. Yang namanya amalan itu abstrak, enggak mungkin ada beratnya. Bagaimana menimbangnya? Astagfirullah, orang ini sepertinya dumu atau lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha bisa, Maha kuasa. Kamu jangan berpikir dengan otakmu, jangan berpikir tentang ukuran kemampuan manusia. Ini Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang 'ala kulli Allah yang maha bisa maha kuasa, maka bagi Allah mudah. Jangan dibayangkan timbangan yang seperti timbangan yang ada di gambar pengadilan. Walaupun itu barakallahu fikum, menunjukkan bahwa mereka pun menganggap yang namanya keadilan itu lambangnya timbangan. Kalau ditimbang adil, kalau enggak ditimbang Bagaimana bisa adil? Tetapi barakallahu fiikum. Timbangan amal tidak akan sama dengan timbangan yang pernah kita lihat dimanapun yang jelas. Ada beberapa riwayat-riwayat bentuk penimbangannya. Ada yang orangnya ditimbang. Ada yang catatannya ditimbang. Orangnya ditimbang walaupun orang yang gemuk besar tinggi bisa jadi ringan sekali. Karena beratnya tidak berkait dengan badannya. Beratnya berkait dengan amalannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mereka tertawa. Ada apa? Kamu kalian tertawa ya Rasulullah. Aku tertawa dengan kecilnya. Betis Abdullah bin Mas'ud. Yang sedang naik mengambil arak. Mengambil pohon. Arak. Kata para sahabat. Kami tertawa lihat dengan betisnya. Ibn Mas'ud. Kata Nabi Betis yang kecil ini nanti yang mengkiamah beratnya seperti gunung asal. Mengapa? Karena ukurannya bukan dengan besar kecilnya. Gemuk kurusnya. Ukurannya adalah kaki tersebut pernah dibawa berjalan ke masjid setiap hari lima kali. Kaki tersebut dipakai berjalan dalam jihad visabilillah. Di dipakai berlari. Dipakai untuk dalam jihad perjuangan visabilillah. Maka semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Semakin berat. Maka beratnya seperti gunung Ahud Ikhwan Ibn Azza Allah Atau dalam riwayat Lebih daripada gunung Ahud Demikian pula Riwayat Tentang Bitraqah Itu menunjukkan lembarannya Yang ditimbang Didatangkan seseorang nyumal qiyamah Mungkin ada di disini InsyaAllah Kemudian dibentangkan padanya 99 lembar dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tis'a wa tis'ina sijillat. لكل سجل مد البصر. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Betapa banyaknya catatan dosa dia. Sampai kemudian ditanyakan kepadanya, "Apa engkau ada yang mengingkari dosa-dosa ini satu saja atau sedikit saja? Ada yang engkau ingkari?" Orang itu menjawab, "Lah ya Rabb, aku tidak ingkari. Semuanya memang dosaku." "Apakah engkau punya kebaikan?" "Lah ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun." Kata Allah, "Innaka la tudhlam. Engkau tidak akan dizalimi. Engkau punya kebaikan." Dikeluarkan catatan kebaikan. Ternyata saking kecilnya tidak disebut lembaran, disebut bi taqah. Fa ukhrijat bi taqatin maktubun maktubun fiha La ilaha illallah Dikeluarkan lembaran kecil Bitokoh kartu Di dalamnya tulisan La ilaha illallah Orang itu bertanya Ya Rabbi wahai Rabbu Ma'adihil bitokoh Ma'adihil sijillat Apa bandingnya bitokoh ini dengan sijillat Dengan 99 lembar catatan dosa Yang satu lembarnya sejauh untuk mata memandang Engkau tidak akan didolimi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau yang namanya timbangan menunjukkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Allah menimbangnya dengan menyatakan innaka la tudlam engkau tidak akan dizalimi dan dalam ayat ini nadzaul mawazinul qisth liyaumil qiyamah apa kelanjutannya? fala tudlamu nafsun syai'an engga akan dizalimi seorang pun innaka la tudlam ditimbang Ternyata ketika ditimbang 99 lembar fiqfah sedangkan bitaqah fiqfatin ukhra fa tashat as-sijillat wa taqalat al-bitaqah bitaqah la berat taqalat al-bitaqah as-sijillat Ternyata yang berat adalah catatan kecil lailahaillallah yang 99 lembar catatan dosa tadi yang satu lembarnya sejauh mata memandang ternyata tasya ringan enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan lailahaillallah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam jannah ini bentuk penimbangan yang kedua yang tadi orangnya yang ini lembaran-lembarannya Ikhwan yang berjina Azza Qallahu Taala Alam kita tidak tahu bagaimana bentuk timbangannya yang jelas Allah سبحانه و تعالى mahakuasa. Allah Taala juga Allah berfirman, Ya Yunaya, Innaha in takum ittala habbat min khardalin, fataku fi sukhra atau fi s- mawasi atau fi al atau fi yati biha Allah. Inna allaha latifun khabir. Wahai anakku. Kata Luqman pada anaknya. Intakum isqal habbatin min kardalin. Kalaupun amalan perbuatanmu sebiji kardal. Fatakun fisakhratin. Atau fisamawati. Atau filawzi. Dan adanya di langit. Atau di dalam bumi. Filawzi. Bukan alal-arud. Di dalam bumi. Ya'ati biha Allah. Allah akan datangkan. Sebiji kordal. Adanya di langit. Atau ada di dalam bumi. Akan didatangkan. Di Ini amalanmu. Ayat lain juga berkata. Inna Allah la yadlimu mit'ala daratin. Wa in taku hasanatan yudha'if Wajudilah dulu ajuran agung. Sesungguhnya Allah tidak akan memdolimi sebidi terah pun. Kalau itu kebaikan, akan Allah lipatkan. Wajudilah dulu ajuran agung dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Kalau itu hasanah, ya ibadii disebutkan dalam haji Hadis kudsi Ini yani hadith Ucapkan Allah SWT bahwa Allah berkata Itu namanya hadis kudsi Allah berfirman Kata Nabi Rasulullah SAW Ya ibadi inni haramtu bulma ala nafsi Wajaaltuhu bainakum muharrama Wahai hamba-hambaku <muluhimu> Sesungguhnya aku mengharamkan Keboliman atas diriku Dan aku jadikan Di tengah-tengah kalian sebagai perkara Yang haram Aina syahid. Apa yang menjadi dalil dari ayat ini? Haram tu zulma ala nafsi. Kata Allah, aku keharamkan ku zuliman atas diriku. Artinya Allah pasti akan menghitung dengan adil. Allah akan menghukumi mereka dengan adil. Allah akan menghisabnya dengan adil. Dan diantara bukti keadilan Allah adalah ditegakkannya timbangan nyawal qiyamah. ونضع الموازين القسط والميزان itu benar-benar ada nanti يوم القيامه الله الذي yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan dunia dan akhirat Allah yang menciptakan surga dan neraka Adalah Allah SWT Sedangkan mereka Para hamba, makhluk-makhluknya Tetapi Allah menyatakan Aku haramkan kodoliman atas diriku Kalau-kalau Allah mau melakukannya Siapa berani menghalanginya Allah pencipta langit dan bumi Allah Yang menciptakan dunia dan akhirat Allah yang menciptakan seluruh makhluk kalau Allah mau mendzalimi hamba-Nya, apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Dan siapa yang berani, siapa yang bisa menghalanginya? Tidak ada. Tetapi Allah katakan haramtu zulma 'ala nafsi. Kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka Allah Subhanahu taala tidak akan berbuat zalim wa ma ana bidhallamin til 'abid. Wa huwa la yadhlimu mithqalan dharra. Maka Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Allah sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan mereka makhluk yang diciptakannya. Tetapi Allah tidak akan berbuat dolim pada mereka. Lihat bagaimana manusia. Kalau ketika mereka di bawah. Mereka menjilat atasannya. Ketika mereka di atas. Mereka dolim kepada bawahannya. Illa man rahimah Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala 'adlun wa farada al-'adla Allah Maha adil dan Allah wajibkan keadilan atas hamba-hambanya di dunia. Wa kam nas 'an hadzal manhaj. Betapa banyaknya manusia yang menyimpang dari manhaj ini, dari prinsip ini. Wa hadhihi da'wat al-khass al adl Betapa banyak orang yang menyimpang dari prinsip ini dan dari dakwah yang mengajak kepada keadilan ini, Alhamba Alal Adl yang menganjurkan untuk bersikap adil. Betapa banyaknya manusia-manusia yang menyelisihi keadilan kepada keboliman keboliman. Nuzul Billahim min dalik. Wabahat al Nabiin bil Adl, wa anza lamahum Kitab liyakumu baina nasi bil Allah mengutus nabi-nabinya dengan keadilan. Allah menurunkan kitab kitabnya untuk menghukumi juga dengan keadilan. Wa ma'adzalika hatta almuslimin au kathirun minhum yatajahalun hadzal 'adl. Tetapi bersama dengan itu ternyata kebanyakan kaum muslimin justru mereka merasa atau berpura-pura bodoh terhadap keadilan ini. Yatajahal. Yatajahal itu bukan bodoh beneran. Berpura-pura tidak tahu terhadap keadilan. Waladlul fil Qur'ani, waladlul fil Sunnah. Keadilan ada dalam Qur'an, keadilan ada dalam Sunnah, keadilan ada dalam syariah, keadilan ada dalam hukum-hukum Allah. Wathamat kalimaturabika sedukan waadla akan sempurna kalimat Allah dan pasti sempurna kalimat Allah. Sedukan waadla kebenarannya dan keadilannya kebenarannya sempurna, keadilannya sempurna. Maka seharusnya kaum muslimin tetap berjalan di atas keadilan bagaimanapun keadaannya. Apakah mereka dalam keadaan di atas ataupun dalam keadaan di bawah tetap bersikap adil? Apakah mereka diperlakukan secara jujur atau diperlakukan secara curang, tidak membalas kecurangan dengan kecurangan. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan dengan sikap yang adil sikap yang adil adalah sikap yang sesuai dengan quran dan Sunnah. nasbih bihadal qadar barakallahu fiikum insyaallah kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. subhanallahi wa bihamdih asyhadu alla ilaha illallah wa asykuruka alaikum wa rahmatullahi wa